Napkeletrejtett kincsestára, Irodalmi kaland túra az indei szubkontinensen és a keleti világ más tájai. Szerkeszti szirágyi Köszönjük a hallgatókat, az ismeretlen múlt nyomában című műsornak a részve itt vannak, elsőban Szilágyi Márta, Simonyi Piroska, Albert Atamás és Bányai Géza. Ma a Majtrájani Upanisádról lesz szó. Ez az Upanisád a Száma Védához tartozik, és két néven ismerjük, úgy, mint Majtri és Majtráni. A két szöveg között nagyon kevés eltérés van. A keret történet szerint. Egy Brihadratha nevű király arra kéri Szakaj hogy tanítsa meg neki az önvaló tudományát. Szakaj egy darabig kére ki magát, azt mondja, ezek már régi dolgok, lehetetlen elmondani. Kérjen inkább valami mást. Az ukanisádok világában ritkán fordul elő, hogy egy tanítványnak ilyen sokáig ilyen könnyörögnie, és ennek csak az lehet a magyarázata, hogy Brihadratha nem brámonos születésű, hanem ksatria. Két hasonló esetet ismerünk, mindkettőt a csándógiaukban is átból, ahol Raikva szintén egy királyt el, óta ma pedig egy kétes származású fiú. Végül mindhárman megismerhetik a tanítást, hiszen ahogy a Srimad vágattam, mondja, ha valakinek egy brámana, ksatria, vajsja vagy sudra jellemvonásai mutatkoznak meg, akkor az osztályozásnak egy jellemzői szerint kell besorolnunk őt, még akkor is, ha egy másik kasztban született. Hallgassuk most meg, mit tett Brihadratra király, és hogyan könyörgött azért, hogy megkapja a tanításokat szakajanyától. A Briadratra király megállapította, hogy a test nem tart csukáig, lemondott a világról, trónra ültette a legidősebb fiát, ő mm. maga pedig elment az erdőbe. Komoly vezekléseket végzett, fölelnállt karokkal állt, és a napba nézett. Ezer éj után szakanyanya bölcs közeledett hozzá, mint a füst nélküli tűz, aki mindent elégetett a ragyogásából, és így szólt. Hú, király, kelj fel, és mondd meg, mi a kívánságod. Briadrata meghajolt, és szólt. Uram, én nem ismerem az önvalót. Te igen? Kérlek, magyarázd el. Ezek már régi dolgok, Ma már lehetetlen ezt megérteni. Kérj valami mást. De a király megérintette a lábait, és így szólt. Uram, mi haszna van az élvezetnek ebben a testben, amely rossz szagú, egy csomó csont, bőr, megtámadják a kévágy, a harag, az elválás azoktól, akik neki kedvesek, az éjség és a szomjuság. Látjuk, hogy mindez elpusztul, mint a legyek és a moszkitók, amelyek alig éltek, már is meghalnak. A nap és hold nemzetségbeli nagy királyok, mint dugyumna, burigyuna, indragyumna, kuvalásva, javanásva, szintén mind lemuntak erről a világról, és elmentek egy másikba, miközben a rokonaik figyelték őket. Látjuk, hogy a gandarvák, az aszúrák, a jaksák és mások is mind meghalnak és eltűnnek. Az óceánok kiszáradnak, a hegyek összeomlanak, még a sarkcsillag is megrázkódik. A fák gyökerestől kifordulnak a földből. Ebben a világban minden élvezet után csak újra születés van. Emel ki engem, aki olyan vagyok, mint egy béka sötét kutban szakájája nagyon elégedett volt a király szavaival. A tudományos világ azt mondja, hogy ez a rész egészen úgy hangzik, mint egy buddhista szutra, sőt azt állítják, hogy a matrájani upanisád összekötő láncszemet képez a védikus és a buddhista tanítások között. Azt is kijelenti, azzal, hogy nem az egyes upanisádokat, hanem az összes upanisád tanítását említi, az összes upanisád ismeretében beszél, tehát a szereplőknek, vagy a szerzőknek viszonylag későn a buddhizmus elterjedése után kellett élniük. Az összes upanisád, az összes védikus vagy tantrikus írás, mindenki így beszél, ezt nem lehet szó szerint érteni. Ennél sokkal fontosabb, hogy megvizsgáljuk, hogy ki volt az a majtréja, akiről az uponisádot elnevezték. Mai tréja nevezetű bölcsel több uránában is találkozunk. A sémát Bhagavatam elmondja, hogy vidurát tanította. Vidura ugye a ma szerepel, mint a királyok tanácsadója, a pánlevák jó akarója. Igen, mai Tréjának még alkalma volt arra, hogy személyesen találkozzon Krishnával. Nem sokkal azelőtt, hogy befejezte ezt a földi kertelését. A Mávhárat a nagy háborúja, Krisztus előtt 3105-ben volt, ezután már Kisne maradt hosszú ideig a földön. Maitreya már idős ember volt, amikor Kisnával találkozott. Ezután visszavonult egy elhagyatott helyre, a Vangesz partján, a mai Haridvár közelében, és itt találkozott vele Vidura, amikor sorra látogatta a szent helyeket. Mivel Góta a Sákiamoni ha csak a Krisztus előtti 6. évszázadban jelent meg, tanításai sem gyakorolhattak hatást az Upanisárok bölcseire. A Simat Bhagavatam azt mondja, Maitreya Vyásza apjának parássárának volt a tanítványa. Vyásza barátja és az nagy Baktája nagy tudású bölcs, akit maga Krishna is tanított. Szakajanyját is megemlíti ez a Purána, Szakajanyjája Risi néven. Azt mondja, a legnagyobb volt a transzcendentalisták között. Amikor beleegyezett abba, hogy a királyt tanítsa, ugyanazt mondta el neki, amit annak idején majd a saját tanítványainak, illetve amit ő maga tanult a kumáráktól, illetve közvetlenül Krishnától. Ez a hiteles tanítványi lánc, hogy parampara. Senki sem tesz hozzá a tanításhoz, és senki nem vesz el belőle. Brihatrata felsorol néhány régi nagy királyt, akik a nap nemzetségben éltek. Az Upanishad másik változatal másokat is említ, így Szudyumnát, Asvapatit Arisandrát, Ambarisát vagy Barátát. Ezek is a napnemzettség, pontosabban az Iksváku dinasztia királyi. Királyai. Ebből arra következtethetünk, hogy Britadrata, a szakanyaja valahol az Iskvákuk ősi országában, Kósalában találkozhatott, talán az egykori főváros Ajodja közelében. A Jógya ma is megvan, Uttar Predes államban, a kanges egyik mellékfolyója a Gagrá vagy Gaghará fajzabad mellett. bandopacho param guru jabiso jinra jin karu shudd alochna shuddhikaran ke ni prati ka ja tum sharan lehi din raja ik ve manrahit sahit ji ji A így tanította a királyt. Ezt a Brahma az Úr Majtréja tanította meg nekünk. Én is ezt tanítom meg nektek. Neked? Majtréja tanítványai ezt kérdezték. Uram, ez a test tehetetlen, mint egy kocsi. Kinek volt annyi hatalma, hogy tudatossá tette ezt a testet? Ki hajtja ezt a testkocsit? Majtréja így felelt nekik. A kocsihajtó az, aki túl van a beszéden. Tiszta, szent, nincs illúzióban, békés, nem lélegzik. Független, végtelen, változatlan, örök, nem született, szabad, és a saját dicsőségében ragyog. Tanítványok erre megkérdezték. Hogyan tehette ezt meg? A bölcs így felelt. Az önvaló finom, megfoghatatlan, nem anyagi, láthatatlan, és purúsának nevezik. Ez itt a tudatos jelenlévő, és felébreszti az alvót. A test tudatos része, a test ismerője, és test ismerője minden egyénben. Jellemzője a döntés, elhatározás és önérzet. Ő a teremtmény ura, mindennek a szeme. Ez a tudatos lény tölti meg tudattal, ez tartja fenn a testet. Ő a kocsihajtó. A tanítványok megkérdezték. Uram, hogy lehet az, hogy ez az egyetlen lény az összes testbe behatolt? A bölcs szólt. Kezdetben csak Prajpati volt. Egyedül lévén nem volt boldog. Önmagán meditált, és számos lényt hozott létre. Ezek azonban nem tudtak róla, nem lélegeztek, mozdulatlanok voltak, mint egy karó. Pradsápati még mindig nem volt boldog, és azt gondolta. Beléjük fogok hatolni, hogy felébresszem a tudatukat. Olyanná tette magát, mint a levegő, és beléjük hatolt, mint az ötféle életlevegő. Lényegében ezeket a tanításokat ismétlik az upani sádok, például a brihadáraiaka, vagyis a nagy erdei tanítás. A világ kezdetben csak az átman volt emberi alapban. Körülnézett, és nem látott semmi mást, csak magát. Az átmond. Először így szólt. Ez vagyok én. Így keletkezett ez a szó én. Még ma is, ha valakit megszólítanak, Először így felel. Én vagyok. És csak azután mondja meg a nevét. Félt. Ezért fél az ember, amikor egyedül van. Aztán elgondolkodott. Ha senki sincs rajtam kívül, Akkor kitől félek? Ekkora elmúlt a félelem. De nem is örült, ezért nem örül az, aki egyedül van. És mivel az átman akkora volt, mint egy férfi és egy nő, akik átölelve tartják egymást, először ketté osztotta magát. Így születtek meg a férfi és a nő, majd tőlük az emberek. Ugyanezt mondja az ajtléje Upanisán is. Kezdetben ez a mindenség egyedül az átman volt. Mivel a legfelső úr minden egyes hatom atomba belehatolt, néha azt is mondják, hogy ez az egész anyagi univerzum az ő teste. Maitréja tanítványai, és persze Brihathatra K.I. most megtanulják, hogy ennek a legfelső úrnak sok formája van, mert amit elképzel, az rögtön valóra válik. A transzcendentális világban az anyagi világ minden mozgó és mozdulatlan élőlényében minden atomban benne lakik. Tiszta, álhatatos, változatlan, szennyezetlen, nem törekvő, vágytalan. Olyan, mint a tanú, nem érintik a tettek visszahatásai. Nem ismer ébrellétet, álmodást és mély alvást. Nem cselekszik, de úgy tűnik, mintha cselekvő lenne. A következő kérdés. Uram, ha ez így van, akkor ki az a másik én, akinek el kell fogadnia a tettek fehér és fekete, jó és rossz gyümölcseit. Ki az, aki a és során, hol jó, hol rossz anyaméhekbe kerül, hol fölfelé emelkedik, hol lezuhan, és mindig az ellentétpároktól szenved. Maitréja elemi énnek, bútármának nevezi a testet, és azt mondja, ennek kell elfogadnia a tettek fehér és fekete gyümölcseit. Eleminek nevezzük, mert az öt finom el elemből, és az öt durva elemből áll, ezek együttesen alkotják a testet. A valódi él olyan, mint egy viszcsepp a lótuszvirágon. Ez fedi be, ezt fedi be a prakriti. Befedetten az illúzió állapotában van, nem látja magában az urat, aki cselekvésre készteti. Elégedett az alkodelemek tömegével, zavart, nem állandó, mindig törekszik valamire, vágy sújtja, sóvárog, beképzelt, azt gondolja, én az vagyok, ez az enyém. Így vándorol, és magát kötezi meg a hálóban. Az elemi én nem cselekszik, csak a három kötőerő hajtja. Olyan, mint a vas, amikor a tűzben felhevítik, és darabokra vágják. A három kötőerő hatására 8.400.000 élő lény formáját veszi fel. Ezek alkotják az elemi lényeket. A kötőerők úgy hajtják őket, mint a kerekeket a kocsi hajtó. Nem a tüzet munkálják meg, hanem a vasat. Ugyanígy csak az elemi én befedett, és nem a lélek. <Sessz> Kösz tenni jat kahin Tho gurun ki seva ki ni Keval adya karibhini so trig chori aarambh par grah binon pan paap juya vidh ki मुच उद्ंबर खाए मधुमासु मध्य चित चाहे नहीं Atréja, illetve szakályája a reinkarnációról beszél. Ahogyan a hullámokat sem lehet feltartóztatni a nagy folyókban, nem lehet feltartóztatni a múltbéli tettek visszahatásait sem. Ahogy az óceán árhulláma nem hárítható el, a halál közeledését sem lehet elódázni. Az újra születés elkerülhetetlen, mivel a tettek épp úgy megkötöznek, mint a kötél az állatot. Az ember olyan, mint egy fogoly a halál markában. Nem szabad, sok félelem közepette él. Akit a világi élvezetek megőrítenek, az olyan, mint a részeg. A bűn karmaiban van, úgy járkál, mint akit megmart egy kígyó, és folyton veszélyben és sötétségben van, mivel elvakította a szenvedély. Illúzióban van, amit úgy neveznek Indra hálója mindent helytelenül lát, mint aki álmodik. Annyi ereje nincs, hogy a banánhéjának annyi ereje sincs, mint a banánhéjának. Olyan, mint a szerephez felöltözött táncos vagy színész. Szívének öröme éppen annyira megtévesztő, mint egy festett fal. Azt mondják, az érzékek tárgyai, mint a hang, csak bajforrások. Az én ezekhez ragaszkodik, és elfelejti a legfelsőbb világot, az otthonát. Vagy egy másik változatban ugyanez így hangzik. Az érzékek tárgyai mind értéktelenek. Hangokkal, érintésekkel akarják megkötözni az embert. Így aztán a hozzájuk ragaszkodó eleméjén nem képes visszaemlékezni a transcendentális világra. Az ellenéjén csak akkor gyógyulnek, meg, ha tudományat tanulmányozza teljesíti a születésének és az élethelyzetének megfelelő kötelességeit, akkor részesülni fog mindaból, ami odafent van. Ha pedig nem tesz meg, akkor lefelé megy. gadne Az akkori szokásoknak megfelelően most még néhány vers hangzik el, más védikus gyűjteményekből, amelyek szanszkrit neve szanhitá. Valaha volt egy majtrajáni szanhitá is, ennek azonban csak a címe maradt ránk. A bölcsek azért idézik ezeket a verseket, hogy alátámaszták az elhangzott tanításokat. Ahogyan öntözifa nélkül kialszik a tűz, az elme is megnyugszik, ha nem keltenek benne hullámokat az igazság kedvelője uralkodik az elméjén, nem tévesztik meg az érzékek tárgyai. A tanítások szerint cselekszik. Valóban a lélekvándorlás maga az elme. Igyekez jól megtisztítani. Amivel az elme foglalkozik, az tölti ki az életet. Ez az örök misztérium. Ha az elme megtisztult és az önvalóra koncentrál, megismeri a végtelen boldogságot. Ha a legfelsőbb szellemre akar koncentrálni, de ragaszkodik az érzékek tárgyaihoz is, akkor hogyan fog felszabadulni? Az elme kétféle. A tisztáltalan tele van vágyakkal, a tiszta vágyak nélküli. Aki megszabadította az elméjét a szétszóságtól és a nyugtalanságtól, az teljesen uralkodik az elméje felett. Az elmét mindaddig meg kell fékezni, amíg békét nem talál a szívben. Ez a tudás és a felszabadulás, a többi csak részletkérdés. Szavakkal nem is lehet leírni, milyen örömet tapasztal az elme, ha a szamádi által megtisztult és a szellemre koncentrál. A vízbe kevert vizet nem lehet megkülönböztetni, sem a tüzet a tűzben, vagy az eget az égben. Ha az elme felolódva a szellemben, úgy mutatkozik, az ember felszabadult. A megkötöttség és a felszabadulás együli oka az elme. Ha a tárgyakhoz ragaszkodik, akkor megköt, ha nem, akkor felszabadít. Így ér véget a is áll egyik változata, a másiknak viszont van még egy ötödik része is. Ez így hangzik. Az eleméjén kétféleképpen tartja fenn magát. Az életlevegő és a nap által. És kétféle fénye van, egy belső és egy külső. Mindkettő visszatér önmagába, éjjel és nappal. A nap a külső én, az életlevegő a belső. A külső átmanyárása, ez a nappal és az éjszaka méri le a belső átmanyárását, az ébrelítet és az alvást. Aki tud, aki megszabadult a bűnöktől, a transzendentális világban lakozik, és a tekintete mindig befelé fordul. Az megismerte az igazi azonosságát. A belső átman járása méri le a külső átmanét. Erről pedig ezt mondják. Ez az aranyember a nap belsejében, aki arany ülőhelyéről néz le a földre. Ő az, aki a szív virágában lakozik, és az ételt elfogyasztja. Itt a csándókjókban is ádra kell gondolnunk, amely ezt mondja. A nap belsejében egy aranyember látható, Aranyszakáló, aranyhajó, körmehegyéig színarany. Szeme olyan, mint a piros lótuszvirág. Fölötte áll minden bajnak. Ő uralkodik a határokon, túli világokon és a félistenek vágyain. Majd Türia pedig így folytatja. És az, aki a szív lótuszvirágában tartózkodik és elfogyasztja a táplálékot. Ugyanaz, mint aki a naptüzeként az égen minden élőlint elemészt, mint táplálékot. Láthatatlanul, mint az idő. Valaki megkérdezheti, mi ez a lótuszvirág, és miből van? Erre az a válasz. Ez a lótuszvirág a tér, szírmai és alakja a nyolc égtáj. Az életlevegő és a nap egymás felé fordulnak, így járják be a pályájukat. Őket kell magasztalni, az óm, a búr, buvá és szaszavakkal, szavakkal, azaz azzal a mantrával, amely a szavitárt dicséri. Két formája van a léleknek, az egyéni lélek a murta, és a felső lélek a múrta. Az egyik sem valódi, a másik maga az igazság. És ami az igazság, az a fény, és ami a fény, az a nap, Visnu. A nap lényege pedig az Óm szótag. Ez terjed ki három felé, mint ahogy a Brihád Aranyaka upanisád mondja. Az Óm három hangjában az A, U és M-ben minden benne van. Ezek szövik át ezt a világot, keresztben és hosszában. Ezért mondják. Bizony, a nap ez az Óm, aki így meditál, az biztosan fel fog szabadulni. És itt ezekkel a nagy tanításokat ér réget másodszor a majtreáni upanissád. Vetlen múlt nyomában című műsrünkat hallották, ma a majd beszéltünk. Szilágyi Mártát, Simonyi Piroskát, Albert Tamást és bányai Gézát hallották, két hét múlva. Találkozunk ismét, köszönjük a figyelmet! A बल देवी देवता मात पिता परिवार बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती पेरया जीव को कोई ना राखन हार प्राणी दुखी कृष्णवश धनवान दाम बिना निर्धन दुखी कृष्णवश धनवान कहू ना सुख संसार में सब sab jagde